והכנף האחרת, אמות חמש, דבקה לכנף הקירוב האחר. כנפי הקירובים האלה פורשים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן וחרמיל ובוץ, ויעל על עליו קירובים.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 ואחד מהשמאל, ויקרא שם הימני יכין ושם הסמלי בועז